Tre svenska storföretag har fått hjälp av samma hemliga nätverk med att smuggla vapen och slussa pengar till politiker och makthavare i syfte att få attraktiva affärskontrakt. Det har Ekot avslöjat idag. Nätverket har lätts av en kanadensisk miljardär med kopplingar till Persiska viken som gick under namnet Den Vite Sultanen. Bland de företag som fått hjälp av nätverket finns Bofors, Saab och Eriksson samt brittiska BAE, ett företag som redan ut. Utreds för mutbrott i tio länder. Här är Daniel Öhmans reportage. Det är tidig kväll den 15 januari 1987 och ett tåg på väg mot Ropsten är på väg in på T-centralen i Stockholm. En orolig medelålders man med en portfölj i handen balanserar farligt nära perrongens kant. I nästa ögonblick ligger han död, påkörd av tåget. Polisen är fortfarande osäker på vad som egentligen hände då krigsmaterialinspektör Carl Fredrik Algernon i förgår eftermiddag omkom i tunnelbanan i Stockholm. De vittnesförhör som hållits idag visar inte entydigt om det var en händelse eller om Carl Fredrik Algernon knuffades ner från perrongen. Det ska senare visa sig att krigsmaterialinspektören troligen hoppat ner på spåret. I hans portfölj hittar polisen oroliga privata anteckningar som avslöjar att han i strid med de svenska riktlinjerna godkänt att Bofors smugglat en kanon till sultanen av Oman via Storbritannien. Den 24 juli 1998, någonstans i världen, skriver två män under ett kontrakt. Där handelsagenten Middle East Services anlitas för att hjälpa storföretaget Eriksson finna en order i Oman. Eriksson vinner orden och agenten får sin provision. Men det finns en hemlig ägare till det kontot där Eriksson satt in pengarna. En ägare som har alla skäl i världen att hålla sig dold. Det ska dröja nästan tio år innan han avslöjas. <skratt> Eriksson betalade 12 miljoner kronor i provision till Omans minister för post och telekommunikationer Ahmed Sveidan Al Balushi, i slutet på 90-talet. Pengarna sattes in på ett hemligt schweiziskt konto som officiellt tillhörde en lokal handelsagent, det visar Ekots granskning. På väggen i en paradvåning i Prag hänger bilder på ledande tjeckiska politiker. Vi befinner oss på JAS Gripen-kampanjens högkvarter i Tjeckien. Och kampanjchefen Steve Mead lägger upp taktiken för vilka politiker som är viktigast att vinna över på gripens sida i kampen mot konkurrenterna. Det är ett smutsigt spel visar SVTs uppdraggranskning. I uppdraggranskning ikväll. JAS 39 Gripen om krigsindustrins agenter och deras hemliga miljardavtal. There's only one reason why such an elaborate secret arrangement takes place and it's because something needs to be concealed and the thing that needs to be concealed is normally bribes. Buffors vapensmuggling, Erikssons mutor och Jaws gripens hemliga agenter. Skandaler som spänner över tre decennier utan inbördes sammanhang. Eller? En fredag kväll i december, någon vecka efter publiceringen av reportaget om Erikssons miljonprovision till ministern i Oman, sitter jag hemma i soffan framför datorn och smygjobbar. Det är sent och jag borde gå och lägga mig, men jag kan inte slita ögonen från bolagshandlingarna på skärmen och ett namn. E. Kiss Borlase, Genève. Namnet jag stirrar på visar på en tydlig koppling mellan Eriksson-affären och de misstänkta mutorna i Jas Gripen affären Jag ringer till Joakim Dyvemark, en av de reporter som i SVTs program granskning kartlagt Jas Gripen affären Det visar sig att han har upptäckt samma koppling. Vi bestämmer oss för att samarbeta. Med hjälp av dokument och samtal med en rad nyckelpersoner börjar vi kartlägga vad som ska visa sig vara ett hemligt internationellt nätverk av ljusskygga och mäktiga affärsmän som agerat som mellanhänder då politiker behöver smörjas och vapen ska smugglas. I nätverkets centrum fanns fram till sin död i somras en man vid namn Timothy Landon. Affärsman, miljardär och rådgivare till sultanen i gulfstaten Oman. Han kallas... Den vita sultanen. Historien om den vita sultanen Timothy Landon och hans hemliga nätverk börjar för över 30 år sedan med en statskupp i sultanatet Oman som initierats av britterna. Den gamle sultanen Said bin Taimur såras avsett. Och den unge underrättelseofficeren Timothy Landon från Kanada spelar en avgörande roll i planläggningen av kuppen. Sultanens son som fått sin utbildning på militärhögskolan i Sandhurst samtidigt som Landon tar över makten. Den nya sultanen vill modernisera landet och tror att det ska göra folket lyckligare. Det säger han i programmet TV-nytt 1971. Vi uh, really i full kontroll the situationen. Jag säger i in full kontroll, för jag tror att de inte var happy Och därför de en förändring i sina egna land. Tim Landon blir från starten sultanens närmast förtrogna och utnämns senare till militär rådgivare. Mot löfte om anonymitet pratar vi med personer som känt Landon och följt honom på nära håll. Det är få som lyckats penetrera hans hemlighetsfulla nätverk men de som lyckats ger en samstämmig bild. En av dem vågar träda fram och berätta helt öppet och det han berättar bekräftas av andra källor. Um, the sultan had very few people within his immediate retinue or his first administration on whom he could rely totally. And again to to be fair Sultanen hade väldigt få människor i sin närhet att tyta till. Men Landan var en av dem. Det säger John Bezont, en av de främsta experterna på Oman. Bezont verkade i landet mellan 1988 och 1999 och bland sina vänner och källor räknar han ministrar och medlemmar av sultanens familj. När han 1999 beslutade sig för att skriva en bok om Oman och Timlandan, blev han tvingad att lämna landet. Besant berättar att Landon i sin roll som militär rådgivare övertygade den unge sultanen att spendera mer och mer pengar på vapen. Vapen som landet inte har något behov av, men som ger Landon stora inkomster i form av provisioner. The ruler Sultan Kabus um allowed Landon to and indeed encouraged him in so many instances to enrich himself. I början av 80-talet flyttar Tim Lennon till England men han behåller sitt omaniska pass och en ställning som rådgivare till Omans ambassadör i London. Det är också nu han på allvar börjar bygga upp sitt internationella affärsnätverk. Bland annat sägs han har varit inblandad i en smuggling av olja till Rhodesia och Sydafrika. Samtidigt som han fortsätter tjäna stora pengar genom provisioner på vapenaffärer. Besant igen. The essential burden of his business was revenue from Oman oil. Um, the genesis was arms deals in Oman. And with his colleagues he, he, he expanded that into other countries and other areas of interest like in the, UN resolutions, the supply of money all to south africa landon blir enormt rik han lever en godsägares liv på sin herrgård fakomb manor några mil söder om oxford i södra england han låter bygga en 65 meter lång superjatt och donerar nästan 3 miljoner kronor till en lobbyorganisation för rävjaktens bevarande den 7 juli Förra året är han plötsligt borta, död i lungcancer. Hans förmögen är att uppskattas av tidningen Sunday Times till över 6 miljarder kronor. Ändå är det som att han aldrig hade funnits. Timothy Landon var en man som nästan uteslutande tycks ha verkat genom andra. Inte ens herrgården han bor i går att spåra till honom själv- Faktum är att Tim Landons namn inte återfinns på ett enda offentligt dokument som vi har hittat. Landon might have been always in the shadows but they were shadows of his own creation. He he never wanted to step forward um, to the spotlight. Landon befann sig alltid i skuggorna. Men de var skuggor han skapat själv säger John Benson. Men till och med den som verkar i skogorna lämnar spår efter sig. Mm. När Sverige via försvarets materiellverk hyrde ut 14 gripen plan till Tjeckien under 10 år för 6,5 miljarder kronor. Skulle det vara en affär helt utan agenter eller andra typer av mellanhänder? Så här sa Arne Hedén på Försvarets materielverk, FMV till uppdraggranskning. Det är en väldigt enkel fråga att svara på. Inga, inga agenter har överhuvudtaget kontrakterats. Så att det förekommer inte. Och Det är väldigt viktigt och väldigt bra att du tar upp den frågan för att när staten gör affärer så förekommer inte den typen av inslag. När andra gör affärer, det kan jag inte kommentera för det vet jag inte, men det förekommer helt enkelt inte. Men uppdraggranskning visar hur Saab och deras partner i Jasgripen-projektet, brittiska BAE, gått bakom ryggen på FMV och ändå anlitat en agent. Den österrikiske greven Alfons Menzdorf-Poji, som utlovas en ersättning på 81 miljoner kronor om affären går igenom. Hur mycket pengar han i slutändan fått är osäkert. Men enligt bae egna dokument har minst 3,3 miljoner euro betalats ut. Flera källor vittnar om hur agenter i Gripen-kampanjen mutat tjeckiska politiker och andra makthavare inom regeringen. i in Austria som tog för tjeckiska regeringen var för bribes. Och även när Ungern år 2003 köpte 14 jag plan av försvarets materiellverk skulle det vara en affär stat till stat utan mellanhänder. Men även den här gången anlitades Greve Alfons Mänsdorf-Poji som agent enligt BAS dokument. Så vad kommer då Timothy Landon in? Jo, det var med hjälp av hans bolag Valurex som Greven tog emot pengarna. Det visar BAS egna dokument. John Besant känner väl till greven. Enligt Besant läste greven utnyttjas av Landon, fullt införstådd med vad det innebar. He mm. Saab's ledning bekräftade efter avslöjandet att deras partner, brittiska vapentillverkaren BAE, anlitat Valurex- men efter att ha fått fundera ett par timmar ville Saabs dåvarande informationsdirektör Helena Stålnert inte längre stå för det uttalandet. Så här lät det Ekot. Vi har inte den fullständiga bilden av det här ännu utan vi håller på att undersöka det. Nu sa ju du till mig för två tim timmar sedan att BAE har anlitat ValueRex International. Det var möjligtvis något förhastat för jag undersökte det här, närmare. Jag vet inte exakt hur det förhåller sig. Jag har inte fått det bekräftat. Men jag kan nöja mig med att konstatera att det företag du nämner kan ha ett avtal med BAE. Det kan finnas en mycket rimlig förklaring till varför Helena Stålnert ändrar sig. Valurex i ett bolag få företag skulle vilja bli förknippade med. Enligt John Besant använde Timothy Landon Valurex för sina vapenaffärer. Affärer där mutor ofta ingick, säger Besant. Eh, uh, what is Valurex? Well, it's one of Landon's holding companies um which uh, was uh, responsible for um putting into place um, his his arms deals. Det var enorma bribes, uh, to att a rather ganska kickbacks. Att Tim Landon verkligen ägde bolaget bekräftas av såväl andra brittiska källor som av överåklagare Christopher de Kvast på riksenheten mot korruption. Tim eller Timothy Landon, vad kan du säga om honom? Nej, inte annat, han är känd som en ägare till Valorex. Det är väl ungefär den informationsnivå jag har på honom att han finns knuten till vissa arabiska angelägenheter. Vår granskning av väljurex leder till en förvaltningsbyrå i de fashionabla affärskvarteren i Genève. Där hittar vi far och son Egon och Etienne Kiss Borlaz. Välkända finansmän i Genève och med en lång historisk koppling till familjen Landon. Redan 1977, för över 30 år sedan, var Egon med och startade ett bolag i apartheidregimen Sydafrika. Tillsammans med Timothy Landons bror. Kopplingen stärks av att ägaren till det företag som förvaltar Timothy Landons markinnehav i södra England är registrerad på Kisborlases förvaltningsbyrå i Genève. Och Egon Kisborlases namnteckning dyker upp på ett annat mycket komplementerande dokument. Hösten 2000 avslöjar tidningen Expressen att Eriksson skaffat sig en svart miljardkassa i Schweiz för betalning av sina handelsagenter. Det här leder så småningom till ett skatteuttal i Sverige mot flera Eriksson-chefer. Men trots rykten om mutor så utreds det aldrig. Och cheferna frias i tingsrätten. När jag i höstas började gå igenom förundersökningen finner jag detaljerad information om många av Erikssons handelsagenter som polisen aldrig utrett. Det visar sig att bakom oskyldiga agentnamn döljer sig politiker och andra makthavare. Misstänkta mutor enligt experterna. Och i november förra året kunde Ekot avslöja att Eriksson via agenten Middle East Services betalat ut 12 miljoner kronor i provision till ministern för post- och telekommunikationer i Oman, Ahmed Suaidan Al-Balushi, i slutet av 90-talet. Den som skrev på kontraktet med Eriksson var, just det, Egon Kisborlaz- Tillsammans med sin partner Peter Sullivan öppnade han ett bankkonto på UBS Bank i Schweiz med ministern som verklig ägare. Som tack fick Eriksson uppdraget att uppgradera telenätet i Omans huvudstad Muscat. En order värd i storleksordningen 300 miljoner kronor. Jag frågade, utan att nämna Eriksson vid namn, Örjan Berner på antikorruptionsorganisationen Transparency International- om ett företag får göra så här. Om man har ett företag som vill ha en order av ett regeringsdepartement- får man då via agenten betala ministern i frågan några miljoner? Nej. Varför inte då? Ja, det förefaller ju väldigt märkligt. Det är ju vederbörande myndighet- beställaren som ska betala för den produkt- eller tjänst som man vill inköpa- att betala från företaget via agenten till någon minister- det är ju i det här fallet sannolikt en muta. Det här innebär alltså att far och son Kiss Lass- som jobbat på samma förvaltningsbyrå i Genève- två personer som är nära knutna till den vite sultanen Timothy Landon- under loppet av några få år- –figurerar i två möjliga mutskandaler som berör svenska företag. Överåklagare Krister van der Kvast vid riksenheten mot korruption. Det reser frågan på vilka förutsättningar man rekryterar sina konsulter. Och man kan ju undra då, vad är det är för meriter som gör att man anlitar just denna person. Det kanske är så att det inte finns så många personer man kan anlita för den här typen av transaktioner. Som är av den arten vi resonerar om, nämligen mutor. Första gången jag talar med Egon Kisbor i november förra året. Vid det tillfället är han bara ett namn på ett papper för mig. Och efter samtalet sorterar jag bort honom från de viktiga personerna. Han är mycket trevlig och säger sig vara stolt över att ha blivit uppringd av Sveriges Radio. Och vad kan jag hjälpa dig? Jag är väldigt very att very that är Swedish radio is calling. <laughs> oh. Samtalet avslutas med att han konstaterar att han inget minns. Han är en gammal man och minnet svikelet, men han kommer gärna att hälsa på mig i Stockholm. You, to show me a of the country. När vår granskning nu visar att han är en av centralfigurerna i Tim Landons hemliga internationella nätverk ringer jag igen. Han är som förbytt. Borta är den jovialiska, glömska ungraren som vill komma och hälsa på i Stockholm. Jag möts istället av en mycket arg och fientlig person. Jag frågar om kontraktet mellan Middle East Services och Eriksson igen. Kontraktet som han själv har skrivit under. Egon Kiss Borlas fortsätter att förneka allting. Och istället för att svara på mina frågor ställer han frågor tillbaka. Han undrar vad min fru heter, hur många barn jag har, var jag bor. Han förnekar till och med att han jobbat för Timothy Landon trots att det finns officiella dokument som bekräftar detta. I am not working for London. Why should I talk to you now on phone if we, even so? Take I your just plane and come here and I can do that. Yes, we discuss with the, with, with my I... lawyer or what? Han uppmanar mig att flyga ner och träffa hans advokat. Jag berättar att Valurex förekommer i brottsutredningar om utbrott. Han svarar att jag hittar på saker och vill inte diskutera att han och hans son förekommer i två misstänkta mutskandaler. You are inventing things. No, I'm not inventing things. It's yes, been reports. So... What sort of funny business you're talking about? It's, but you see in a few years time, you and your son seems to be involved in two what cases of bribing politicians. What? Okay. So okay. what I wonder is, did you plan this yourself or just fronting? I don't fronting? wonder anything. Now, should I close down... Uh, uh, Nastily, the phone or can we say to each other Eftersom Kiss Las inte vill prata med oss på telefon och faktiskt uppmanat oss att åka dit skickar vi ett TV-team till hans kontor på Ruy de Florisant i Genève det blir kaotiskt we, we don't need this switch television thank you no, very I much I want to ask you questions ask the police. I, I the police. What, what is your connection I to Tim London Go away please han kör ut reportern och fotografen och ringer efter sekreterarens enträgna uppmaningar till polisen. Att ha arbetat för Tim Landon är tydligen ganska känsligt. Men att Egon Kisborlas är en av Landons fixare är välkänt bland de som känner honom, säger John Besant. Han berättar att han vid en tillställning i Oman fick veta att ungraren Egon Kiss Kisborlas är en av Landons hantlangare lieutenanter som man säger he was pointed out to me as being one of landon's lieutenants lieutenant what's that well it's just a phrase meaning one of the men who did things for him did it very well i believe very successfully um i mean if one goes to companies house in london where the companies of in the united kingdom are registered with the directors you'll never find landon's name on any of them landon skulle aldrig själv skriva på något papper så han behöver såna här personer som ungraren, som den österrikiska greven för att göra det åt honom, säger Besant. Och Egon Kisborlas är inte den enda kopplingen mellan den vita sultanen Timothy Landon och Eriksson. Även Kisborlas partner Peter Sullivan, som var med och slussade de 12 miljonerna till ministern i Oman, ingår i Landons hemliga nätverk. Det visar vår granskning. När jag pratade med Peter Sullivan i november förnekade han att han kände till att minister Albalochi var ägare till det konto där provisionen från Eriksson sattes in. Nej, no, nej, no, that's not correct. Det no. That, That's not correct. Nej, no, nej. No. När jag sa att uppgifterna kommer från UBS banks egna dokument, vill han inte prata mer. It says so on the documents. Okej. Okay. All right, well I think we better end this conversation Daniel because you know, just to call me out of the blue like this is... Kopplingen till Timothy Landon finns i Salvens nya arbetsgivare. Finansbolaget JPS Finance på Duke Street i London. Finansbolaget finns med i ägardokumenten till Landons mark i innehav i södra England. Och enligt dokument från Saabs partnerjasgripen-kampanjen BAE- har finansbolagets chef arbetat för Landons bolag Value Rex. Finansbolaget JPS Finance i London, där Peter Sullivan jobbar- tycks alltså ha varit Timothy Landons engelska maktcentrum. Vi söker Peter Sullivan igen, men han vill inte prata om sin koppling till Timothy Landon. Åke Mortensson är den Erikssonskep som tillsammans med Egon Kisborilas skrev under avtalet med Middle East Services. Alltså det bolaget som slussade pengarna till den romanska ministern.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 men när det gäller jasgripen pågår väl en svensk som en tjeckisk förundersökning. Och för överklagare Christer van de Kvast på riksenheten mot korruption kan den här kopplingen innebära en helt ny inriktning på utredningen. Uppgiften som sådan är tillräckligt intressant för att någonting ska komma ut av det i min synpunkt. Det visar ju på en möjlig koppling i ett sammanhang och mot en person som inte har varit riktigt aktuell så här långt i utredningen att fokusera på. Det är kopplingen till Eriksson-affären som kan visa sig mycket värdefull i jas Eftersom det i fallet med Eriksson Oman går att följa betalningen hela vägen från Eriksson till ministerns bankkonto i Schweiz. Det är en bättre teknisk bevisning än en åklagare van vid att ha i ett mutmål. Det kan alltså bli besvärande om det visar sig att JAS Gripen-kampanjen anlitat en agent som tidigare misstänks ha mutat en minister. Eftersom det knyter ihop ett sammanhang med en muttransaktion till ett sammanhang där jag utreder en möjlig sådan. Och det länken är ju alltså samma person då. I Ericsson-fallet är det eventuella brottet preskriberat. Det finns ännu en koppling till ett svenskt företag. En koppling som visar att Timothy Landon och hans hemliga nätverk- anlitats av svenska företag för suspekta affärer i 25 års tid. Idag är den så kallade Bofors-affären kanske mest förknippad- med de misstänkta mutorna i samband med en order till Indien. Men affären började långt tidigare än så- Steg för steg avslöjades under 80-talet att Bofors och dess systerbolag Nobel systematiskt smugglat vapen och krut till förbjudna länder. Ett av dessa länder var Oman, dit Bofors smugglade en luftvärnskanon via Storbritannien. John Besant berättar att sultanen i Oman närmast var besatt av sin egen säkerhet och trodde att Boforskanonen skulle skydda honom mot flygattacker när han reste omkring med sin lyxjakt. He got it into his head um, that his security would be enhanced if his yacht, the Al Sayed, named after, of course, his family, was um, kitted out with the Bofors guns. Um, he's the man who, whose whole life, is dominated by a fear of personal security. He wanted these den dåvarande statssekreteraren Carl Johan Åberg minns. Jo men det här handlar ju händer ju under den, den så att säga, laglösa perioden på Bofors då mm. håller de ju på med en massa sådana här saker. De tog sådana risker hela tiden. Om det var att det var sultanen som var, var där att det var så så de trodde sig att de skulle kunna bryta isen genom Det vet inte jag. Det är väl ingen som kan svara på det nu. Men det är ju en tänkbar, tänkbar förklaring. Senare skulle det uppdagas att krigsmaterialinspektören Carl Algenon, utan att regeringen kände till det, givit Bofors tillstånd att sälja en kanon till Storbritannien, där den omedelbart monterades upp på sultanens lustjakt som reste tillbaka till Oman. Algenon hade väldigt dåligt samvete, och samma dag som man fick reda på att det här hade avslöjats av en Bofors direktör så dog han framför ett tåg i Stockholms tunnelbana. Karl johan Åberg igen. Han hade väl kommit på det att det här var ett stort misstag. Men det tog honom då så, så hårt när han fick reda på detta att ja om det är självmord eller har jag vägrat att ta ställning till. Men, men han dog ju kort ja. i någon timme efter bara han hade fått det här beskedet så, så, så, så dog han. Vid den här tiden, i början på 80-talet då Bofors sålde kanonen till Oman- hade Timothy Landon mycket stort inflytande över vilka vapen som köptes av sultanen. Det berättar en källa som vid den här tiden jobbade för Omans regering med just vapeninköp. Och att Landon var inblandad i anskaffningen av just Boforskanonen, det bekräftas av John Besant. Men um, den offentliga linjen var att för ganska lite tid att Caboose i Oman inte kunde ha dessa vapen för sin hjärta. Men course i och med han fick dem. Och Landon spelade en pivotal roll i att that det that kom pass. Sveriges inställning var att Sultan Qaboos inte skulle få köpa den här kanonen. Men han kom såklart över den ändå. Och Landon spelade en helt avgörande roll för att det skulle hända, säger John Besant. Tre skandaler. Tre svenska företag, men samma hemliga nätverk. Timothy Landon är död, men det mesta talar för att hans nätverk lever vidare. Och det var Daniel Öman som hade gjort detta reportage.